أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول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 سلمانان نورونو استاد سولوان دي د خپل استاد او شیخ محترم پر رات لو پوری اوسو کلمات وام د سوره مائده یو آیاتی کریمه ماستا سولوان دی ولست په دې آیاتی کریمه الله رب عزت داغ امراض اصلاح کئ چیکم مرض د تمامو مشرکین او د تمام هغه چا ګرځیدل او چې د الله اغینار الله رخصه داغ امراض اصلاح کئ او هغه مرض داو چی کل با اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام راولی گل او اغیب مسلل تو ہی دکڑا نو شیطان با دا غیب مقابلہ کی خلقو کدا مرس پیدا کو چی دا انبیاء علیہم السلام او عباد اسوالی ہین نیکان بندگان دا وی پشان کې به دخل کو ذہنونو کې داسې غلو اچولا چې دا غي نه به الله هیرو او اغی نه به الله روکاو چې اغه غلو با زریادت یوگر زیاده چې اغی نه به د الله صفات کیر شو او د الله رب العزت آبندگی به ته ختا شو او اغی به مشرکین یوگر زیدل نو الله رب العزت د انبيیاء علیهم الصلات والسلام دارنګ د عبادت صالحین ناجز ذکر کوي چې دا نیکان بندگان او انبیا عليهم السلام دا ټول عاجز دي نو د دې شان کدا چې غلوما کوي چې هغه غلو سبب د دې وګرزي چې هغه تاسو نه الله رب العزت روکي لکمنګ تاسو وایو چې مشرکین بل عبادت صالحین ا موجودو ف زمانه د فطرت او زمانه د انقطاع و هي کی بلک داغین مخک موجودو حدیث پاک کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای لان الله الیهود والنصار اتخذوا قبور انبیائهم مصاجدا لان الله الیهود الا دا یهود و نصارا فلانت باندکی ضو قبوره انبیائهم اهم اے ده الله د دقبو د امبی او نه جمماتو جوړ کړی دی تې پلانت کې چرته راځی نبی آړې صات السلام کاته ل الله یوده خصو قبوره بی ا مسااج ده الله تباو بربات کې یو د اواره دید بییاقبو نه جممات نه جوړ کړی دی داررنګې قرآې قیم ګوا دی چ هغه ووی عزیر علیه السلام دا الله نائب دین و عیسایا نو ووی علیہ السلام دا الله نائب ده وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يهودوی حضرت عزیر علیہ السلام دا الله نائب ده منګه د تعاون ده الله توئی لکوسب مشرکین چاله توئی ویرا دا الله رب العزت تدل لار چې کم ننای پکار د کله لا کوی څنګه چې کوټه تافه جن نندر پایا پکاری او سیړی پکاری نو څوک وای یاره جج لچ زین وکیل پکاری نو څه کماقل پیدا شوې د الله مثال د 11000 د لین ده دا غه نه ډارک چې کم دنی بجلی نه شراغسته دا اغه مشرکین مرتدین دي کم چې په زمانه د فترت او اغه يهوداو نسواراو کېو مولانا قاری رحم الله شرح الفقه اکبر کې ذکر کړي انما جاء الانبياء لبيان التوحيد وتبيان التفريج ولذا اطبقت كلمتهم واجمعت حجتهم على كلمه لا اله الا الله انبياء عليهم السلام د طولو و نه پدي باندي متفقا ګرځیدل واچ لا اله الا الله وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِأَنْ يُؤْمِرُوا أَهْلَ مِلَّتِهِمْ بِأَنْ يَقُولُوا اللَّهُ مَوْجُودٌ اغه یته دا الله د طرف دا امر شو نو شوای چې اغه د خلکو ته دا وای چې الله موجود دی الله خالق زمدارنګه الله رازق دی دا قوتول مشرقی ومنن بل قصدو اظهار ان غیره ليس بمابودن بلک اغه دا قصد کړو چې غیر د الله نه دا معبود نه دی دا, دا غی مقصد دا او دغې چې ب او بد الله او بد الله چغیوللی د الله متا د الله بندگی او د الله عبادت او د داغې بد دغه و جووه داغې به مقصد داو دا او چ نهدللی ما تو هموو ته خلو حيسو قالو اولا شفا اونا منند الله داغې بررد مقصدو چې مشرقینو بهوي هر دور کې ها اولا شفا اوناغېند الله و داقبنو والله زمون شپارسیانې دی منګېدی توو د الله تهي. لګاوس دوی سيړاي په کار دا ځکه الله تا خدا خطو لار نشته نو سو کوي دا 11000 لاند نه چکم دن اول نري نه لريلونو په کار دي واسطه په کار دي الان کې تمام عقائد اسلاميه دای کتابونه داليكي دارنګ شرع د فقيه اکبر کې لیکلي دي ابن ابي العيسى حنفي رحم الله دارنګ مولا علي قاري رحم الله دارنگ ابن بهاوددین رحمه اللہ دیو تولی کلی دی او دارنگ الاتمام کے چی وسائد گرزول الاتمام دارنگ العقیدت سیحا غلی کی من جعل بینه و بین اللہ وسائطا یدعوهم و یتوکل علیهم و یسألهم الشفاعت کفر اجمان چاچی دا اللہ او پخپل ما بین کې داس واسطے جوڑکڑے چاگئی تاوازو نہ کئی او اغاینه شفاعت غاړي پاغې بروسي و تای مونږه تا ته او خدای ته وایا دا زموږه شفاعت یا نه وي نو اېدا سړې د اسلامه خارجي کې په د تمام امت اجما ده دغه د مشرکین او عقیده وا چې اغې په دعوی مونږه خدای ته مونږه د قبر والا ته او انبياو ته وونه کانو ته واو او دې بیا برابوز داوسم چار چار پیرا نبي عليه الصلاه والسلام ویلو زما امت کې شرک را دنه کیږي نو پتور شپګه پتور ګټه باندي تور میږي چروانی د اغینه هم په پټه طریقه باندي په با زما امت کې شرک رادن دنه او دې توفتا مني دې توفتا مني غلوش او روشوا پیرانو لچ کمندنه مقام ورکلې شو د اولوہیات دارنګ خر... ا انبيانو ل مقام ورکلې شو د اولوہیات الله رب العزت دا پیغمبر مقام لوی ذکر کئ لیکن لوی لوی مقاماتو او کیغه تا بنده وای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده قران را لېګل په بنده وخپل باندې چې هغه جناب محمد رسول الله دالو یو او مقامو یو لوی منصب لیکن هغه ټیم کې الله عزت محمد رسول الله تا عبادت ویلې دي بنده ویلې دي دا چې مقام دو اولیه ته بیره سي درنګ لوی او مقامو چې جبريل سره نبی عليه الصلاه والسلام زي او د تمام اسمانونو سیر کوي معراج لیکن التم الله نبی عليه الصلاه والسلام تا بنده ویلي دي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام بندي و تار تار ملي داوله مقاماتو مقام کې پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم تا بنده زکوي چې سوق داسه کماکل پیدا نشي شغره جناب محمد رسول الله صلی الله وسلم لمقام دو الوهیت ورکی اس خلق رال و نبی علیہ الصلات والسلام پخپل روزا کې چسوک لړ شنو ویونی ایم او دا چاوی نا او, او ای داهر دا دا دا دا چا وینا او ریوم او د مشرق او د مغرب ناموري د مشرق او د مغرب ناوریدل دا عقیدا نو ماګر د عیسایا نو وا شغی عیسا علیه الصلات والسلام لمقام دو الوهیت ور کرو. ابن عبدالحادی رحمه الله اصارم المنکی کے ذکر کی دا عقیدہ دی عیسایانو دا چسو کوئی ارزائن اوری بلکې دا هر زائن اوری دن کے صرف او صرف یکیو الله دے دا هر زائن جڑاو پر یاد اوری دن کے دا هر چاوری دن هر زائن اوری دن دا صفت صرف او صرف یکیو الله دے الله دا تمام مخلوق ایج ذکر کئ دا انبیاء علیہم السلام ایج ذکر کئ دا نا چوړه هغه سه ژوند دي څنګه دنیا کې او چې لړش والا نوې زمنګه پر یاد او جړاوري او زمنګ شپاره کوي او بیا پدی باندي د پنجاب راولی او د پنجاب بریلین تقریرونه کې یو د خلکو عقاید خرابوي دا اصل کې د قران دشمنان دی او د قرآن نه خلک اړون کې ورنه قران کریم داوي چې ما سیواد الله تعالی نه تاسو سوب چرامه مدد کوي نوغاست تاسو پوکار بالکل لاوري او غافل دي کار نه कान بندي ګاندي او قام بیا دي و من ازلو ميم اي يدو من ذن الله ما يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون الله وي سوګ د ډیر ګډ ګمرا دا غا چانا چرابلي ما سي و د الله تعالی نه اغسو چا غي د دې قبول او ترست تر قیامت نه شکو له وهم عن دعائم غافلون د دیداغه आवाज او چغینا دغه غنیکان بندگان انبیا اولیاء دا بلکل به خبر دي دغه زایبان نبی عده شاول الله رحم الله البلاو المبینو ګوراله هغه وی د انبیا علیهم السلام ارواح او اجسام بلکل د مخلوق د आवाज نه بلکل به خبر دي قیامت کې اولیاء او انبیا علیهم الصلاۃ والسلام په اولادې او الله رب العزت بوي او مشرکین او تا چاچا انبیاء علیهم السلام او اولیاء او تا چغیولی الله وا ته مکانکم قدرت ای لک پخپل زای نه چکله جدائی راشی غی توی تاسو ته چاچغیولی وی نو انبیاء علیهم السلام با هغه ټیم سره وی الله منګه خدای دې دې چغه نه بالکل به خبر او مونته پتام نشی چې مونته چا سویل دی, دی انبیاء علیهم السلام نبی علیہ السلام والسلام عبد الله ابن مسعود توای ما ته قران و عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته یا رسول الله تا ته څنګه وام الان کې قران خو پتاره نازل شوی دی اغه ته ایزه خو هم نه چه زدا بل نه وورم عبد الله ابن مسعود سوره نساء شروع کوي آیات لراغه فکیف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهداء څنګه به یا حالت پر از د قیامت چې دهاري او امت نمون یو ګواراولو او تا په دی کو باندې ګوارا ولو نبی عليه الصلاه والسلام عبد الله بن مسعود توای بس کا بس کا چا غوای ما او کتن نو د نبی عليه الصلاه والسلام سترګي مبارکي دوخ کو نه ډکه وي او زه به هغه جواب اور کوم کم چ زما رور ایصال السلام اور کړل دي چ وا كنت عليهم شهید اما دمت فيهم نفلم ما توفیتنی كنت انتر رقيب عليهم الله زو کو چ ترسو پور کې جوان دی او ما دای تا قتل دای کې تر سو پورې دی دنیا کې چې ژوند دی هم دای کې ومه نو الله چې دای تمی کتل نو الله ما ته پتاو کله چې تازه اسمانونه توچت کلم وعده غستم نو الله بیا ما ته پتا نو بیا په تنګابانو زبडक جواب ورکوم اونن یو سړی راشي وای د مشرق او د مغرب نه اوري داخله غیر الله ترا بلل دی غیر الله ته خلق مرا بلا الله له راو بلا د الله رب العزت دعوت ورکاو الله ته سرب سجود کا خدا اگر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 وزندو کی مردو سے سنتا ہے پہلے جو ماحل بخوابِ اجل ہو چکے ہیں لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہی اپنا مشکل کشا مانتے ہیں اغید اخفل حالتنام نے خبر او دے ته مشکل کشاوئی او بیا راضیو امزان تعالیم و یو خلق غیر اللہ ترابلی دا قبر پرستی خو نبی عليه الصلاه والسلام ختمه کړو دی قبر پرستې له الله د دې رد لپاره الله قران را لېګلو او د دې رد لپاره صحابه کرام خپل ژوندۍ نبی عليه الصلاه والسلام دا ابوبکر دا عالی رضی الله تعالی عنہ ډیوټي په دیلا غولې وا او ډیوټي په دی باندې لا غولې چې نبی عليه الصلاه والسلام مرتوي کم ځای کې تصویر وی نه او داننګ د دن قبر وینینوس مکه سره هوارو او غا تصویر ختماو نبی صلی الله و سلام خدا غړي وټي په دی باندې لا ګولې وا ننن هغه چا چې ځان توارث د پیغمبر وای او د صحابه وای نن آ قبر پرستۍ ته خلک را بلی قبر پرستۍ ته خلک را بلل دا چې کم دنو کمال نه ده صحابه کرام په سروانشا قران چې کوم اقیداراو له وا مرکز د عقيدي کتاب او د ایمان کتاب داد دا الله کتاب ده ایمان پدی کتاب جوڑی گی عاقید پدی کتاب جوڑی گی دہ دایا دا کتاب دے دہ حکمت دا کتاب دے تمام علوم پدی کتاب کی, کی دی او تمام عقائد او د ایمان مرکز دا کتاب دے نوچه دی ایمان کتاب دا دے دہ کتاب دا دے نوچه دی اکم عاقیدہ ذکر کری اکم تا پر دا ہدایت نہیں ولیب نی اا عاقیدہ دا ہدایت تا چکم عاقیدہ کے الله رب العزت قران راهلېګلې ده هغه د هدايت ذریعہ ده منګا تاسو چې دچا په انتظار باندې نشته قائد محترم زمنګا ستاسو د ټولو شیخ الله رب العزت پداغه عمر کې او ما حال ارسکه خیر او برکت واچي غیرال اس باغی فل تفصیلی بیان جاری ساتي واخر دعوان الحمدلله رب العالمين گران مختار ماردن کو زمانگ د دکان پتیا ساتای مکتب تولیشات کیسر اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس ابتر اخمان پلازان از دیمین چوک او اور سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبائل نمبر زیرو